Aroero Arkitektura eta hirigintza. Hurtzaroa metropoliaren gaitzak gehien ositzen dituen garaia da Haren nabarmenkeriek, keriek, nartxizismoek, geiegikeriek, haulenak eta babesgabeenak iresten baitituzte Iri berria behar dugu Daukagunak oraindik begirenegutzi dielako aulenen eskubideei. Gidatzen dutenei lehentasuna ematen jarraitzen du. Oinez dabiltzanen kaltean eta autoek oraindik aurrek zein zaharrek baino leku gehiago dute. Oraingo iria negozio handia da, zeinean ia gehienek sartzen baikara. Ekonomia boterea duten taldeek geiegizko eragina dute erabaki garrantzitsu gehienetan. Hiri espazioak askundegia esponentziala izan du. Bistanle kopurua berriz Ez daia handitu, edo gelditu egin da. Iri mediterraniarraren ereduaren ordez, eredu anglosaxoniarra zabaldu da. Familia bakarreko etxeak, lurzail bat dutenak eta etxe elkarria txikiak, Zeinak espazio eta baliabide gehiago behar baititu. Oinez edo bizikletaz doazen pertsonei protagonismo handiagoa ematen dien hiria behar dugu. Kalean bestekin elkartzeko eta lasai paseatzeko aukerak eskaintzen dituen hiria. Anistasuna eta integrazioa erraztu eta sustatzen dituena. Herritarren zerbitzura jarritako lekuen eta elementuen estetikas etailek zaintzeaz kezkatzen dena. Pertsonek mugikortasunerako eta hiriko leku guztietara iristeko eskubidea dute, hiriaz baliatu eta gozatzeko aukerak berdintzeko erabaita. Gaur egun adituek aintzat hartzen dute eskubide hori. Helduentzat mugikortasuna gerota handiagoa da. Autoak batetik bestera azkar eta autonomiaz mugitzeko aukera eman baitigu. Baita hiri barruan ere. Pertsonen arteko kontaktu zuzena ordea gero eta txikiagoa da eta horrek menpekotasun handiena dutenei eragiten die bereziki. Automobilia ezinbesteko baliabide bihurtu da hiri joan etorrietarako. Erabilera horrek jokaera jakinak zorrarazten ditu eta aurrek oso txikitatik hori ikusi eta beregaratu egiten dute. Asfalto joanean zenbait gizalegea, tolerantzia, adeitasuna, bestekiko begirunea errazahzten dira. Jokamolde horiek adierazten dutenaren arabera indartzuena erasokorrena lehenago igarotzen da. Hausartenak lehenago aparkatzen du. Bigarren hilaran geratzen dena lehenago ateratzen da. Arauak autzia aldira, garrantzitsuena ez harrapatzea da. Mugikortasunerako eskubidea handitu nahi da baina Europa osoan azken hogeita mar urteetan txikienentzat murriztu egin dela egiaztatu da. Zenbait azterlanek irakusten dutenez, joan den mendeko azken hogeita mar urteetan umek iru urte galdu dute askatasun eta autonomian. Garai hartan zazpi urteko umek egiten zutena, orain ia mar urte bete dutenek egiten dute. Ikastetxera bakarri joan, mandatuak egin, lagunak bisitatu... Tonucci, Prisco, Rentzi eta Risotok 2022an burututako ikerketak erakusten duenez, Italiako hirietan bizi diren aurren autonomia ere gain behera etorri da. Benetako naiz irudizko arriskoak direla kausa. Egoerak gurasoen hezkuntza eredua aldarazi du. Orain babes etengabean oinarritzen baita. Aldaketa horiek bere biziko eragina dute umeen garapenean. Adin txikienetan oinarrizkoa den jarduera bat kidekin askei jolastea Izugarri mugatzen bai du Aro-ero Arkitektura eta iregintza Ba, gu gara arraseteko txatxilipurri elkartia, gu gara euskara elkarte bat eitzen dugulan bat ezbe arrasteten, aurreta gaztien aixi eta jardunaldi hauetara torri gara bueno, guk daroi gu hogei urte dudatzen ludoteka zerbitzua arrasetan lokalitxiek die, baina azken aldean aurreik gogoa somatu dutze gu kalera irtetzeko guk ere nahi ginen osoa bihurtza ludoteka edo herri osoa eta ari gara topatzen zeiltasunekin, ez, eh? ez talako erreza kalera irtetzea. Eta ikusi nahuenien, ba, bueno, ba, lagun baten bideaz, zazela ba, jardunaldi hauek, eta zeharka gurekin lotur eukiela, da azken finean aurrak eta iria izenekin, bueno, horretik etorrik gare, eta bueno, ba, beste esperientzera gatzuk entzutera, ezagutzera, eta gure hausne Ba, gure proiektua lodotekak berramestea deitzen da, ez? E, berramestea ezetan dugunan da, gure proiektu parea horiko ondalago gehiurtzeko da, ondalago gehiurtzeko jendartian modu bateko esan, gaur egun aldaketak emundi eta batezbe ikusten ikusten ginolako barrazaten alazondiba dauela kalean edozer gauzak planteatzerakoan aurrekin, ez? E, kotxeak dela, e, leku asko dezego dala, eta aurrak ikusten dituguk erotazpazio itxeetara kondenatuta eta guk ez duguna izatea kondenatuta ere mutxibatera Oda, ondo dago aurtsokoa da eta ludoteka eguraldi txarra da honean baina zergatik ez gure plaza, parketa kaleak erabili udan eguraldi honarekin, udazken nirean ba ez dakit edo beste hainbat kontu txeko ez baina hori txarrez hori ez da egoera eta ba, lan egin beharko dugu sendo egoera hori Aldatzeko. Ba, momentu zari gare irakurtzen, entzuten eta gulartean estabaidatzen ze kontzeptu pila badaz gulertien itzain beharrekuek, adostu beharrekuek eta gero bint gulertien adostuta, ausotarrekin gurasoeekin, aurrekin, udalekin itzegin, adostu eta konpartitu beharrekoak, ez? Guke egiten dugun analisia zinpilea. Gunei dugu aurrekin kalean jolastu, baina montutan kaleaz dago preparatuta. Zer da horren inguran egin behar duguna, o zer da aurrek behar da baina. Bata trafikorekin arrasteniz horreskoa lasoa da. Kotxea guretzaia da eta horrekin zerbaitekin barrau, bestetik Gaur egungo eredu ekonomikoak dakar auzo askoren eriotza hitzaltzea, hau da, e, dendari eta tabernari eta baserritar gabeko auzo bat ez dugu leku segurutzat jotzen aurrak bertan jolasten egoteko. Orduan agian dendak eta tabernak eta bizitzagota auzoan ere guretzako gure ardura izen behar da, guk kilo behar eurak aurrak, aurrak bertan jolasdua izateko, ez? Orduan e, lan lana norabida askotan doi, se eh? orain arte guk bakarrik aurreta sardu gara, ba egean orain arduatu bar gara auzoaz, bere orokortasunen eta arduratuz bar gara plazasetas eta arduratuz bar gara irigintza sarudatzen gora beste beste mad gauzatzen, se guk ikusten dituguko beharraskoa diela baldintza batzuk eta baldintza horri lortzeko ba lana front askotan egin bar dagula. Guk hilitarrei galdera da Ea guztolabizi diren beraien hirian Ea noiz balik eratu diren alternatibak daudela pentsatzela Hau da, e... ea beraien hiriak sostene garria diren Ea ez oti diren estresatzen kotxe hartze duten bakoitzean Ea konsciente diren beraien haurtzaroko baldintza horiek gaurreun gaurrek ezin dituzte laiuki Ea dien konsciente gainera bronka botatzen ditela aurrei ez dutelako jolasten aurrek ez dutenean benetan jolasteko baldintza daukerarik ez zenbat zenba adiz ez ez da nik zure garaian bai jolasten ahola txabolak jabe, ez kez zuko horrein ez dugu aurrari bere garaian txabolak egiten ezin daukalean jolastu kalea hartua dagoelako elementu askongatik eta susarenean tagarnaten terrasan dagonean kishatzen baloiak baloiagatik edo aurrak pati ari dirako aldamenean eta guk esketuko nionke Ausna arketatxe bat, bat batzuk 5 minutu ez kamar, bestatzuk ordu bete, bakoitzakin edoela, baina behetan planteatzea, aia gustora dauden beraien hirian. ARO-ERO Arkitektura eta hirigintza